Vou vos canta la primeira, vou vos canta la primeira, E con esta fago unha andai oléi, E con esta fago una. Na tua cara na teu sol, na tua cara na teu sol, na tua garganta a lúa, andai oléi. Na tua garganta a lua A primeira foi a lo, A primeira foi a E con esta fagotua Sanda e olé E con esta fagotua Xa está, con, con Xavier Díaz damoslle benvida a nosa correspondente dos alcares Oh, moi ben Boa tarde, bien. Fernanda Boa tarde, como estáis? Ai, con moi bon tempo según parece, se comparece tamén por aí, non? Si, sí, un tempo precioso, si sí. Alegro-me moiquísimo, sí, de verdad eh, Felicitacións por o que estás a facer aí na tua unha mm, mm, no tengo no, no tengo eh, no, no percorrido no tengo medio de trabajo que, que por cierto manifestación por un bachillerato digno de eh, felicitaciones sí, sí. hoy es de becerrea que paga pena sí sí y sí que pues, hemos eh, previsto pues para esta semana fijemos una manifestación que hoy foi respaldada polos centros educativos de Cervantes, Navia e Pedrafita, ao mm. mismo tempo no recreo que temos que, que sacar aí publicitar pois pues, unha as imaxes desas eh, demandas conxuntas, non? Nós decidimos co pues, ese apoio okay. de todos os centros que teñen como referencia o nosuis, non? Pero okay. esco tamén dicir as felicitacións, verdad, porque tiña eh tiñávos contado que eh. os alum o alumnado de segundo de eso que foron gañadores do concurso nacional de Coca-Cola, de relato coletivo. Relato, relato, uh -huh. sí. sí lembro aí, hai 15 días, eh, leravos o, o relato, non? Uh -huh, uh -huh. E, bueno, pues, este, este sema, esta semana viñeron a facerlleza yes, entrega do premio aquí no centro. E agasallaron-nos, pois, pues, con unha actividade no centro, e, pois, eso, que elles deron e yes, que se entregaron o, o diploma de gañadores do concurso de relato coletivo, Colectivo de Coca-Cola. Y se eh, fijaron no, no en la miña materia, sino en clase de lengua castelar. De lengua, claro, claro. Con un profesor claro. que se llama Félix, que también estuvo dando clases es nadie de su arna, cocal. Pues por ahí o, o, seguro que alguien lo conoce, o, coñece, o ten, ten así oído del él. Manuel, ¿Manuel? No, Félix, Félix. Félix. Ah, eso, Félix, sí. Oh, sí Félix. Ahora no me, no me sale el oh, apel. Sí, punto. sí, sí. Bueno, sí, escuche Que, que, que bueno, quedan ben explicado por lo menos para todos os nosos entes e eh, as felicitações por, certo, outra felicitação máis pola fotografía que nos mandaches sobre a eh, cando cando visitastei Sarbadracín, a verdade que Sí, sí Estás... pois pues, dicen que siguen ahí eso é tamén un club que temos aquí, que é un rapaz que colecciona pois pues, fotos de bicicletas eh, en sitios así chulos, non? E eu leo que fai a publica pois esas esas imaxes. E então enviei pois esa damoralla de do Castelo de Albarracín, sí. que a verdade que é un sitio espectacular e, e a puxo. Igual que entón é... igual que espectacular a que puxen eu no noso blog, non? Puxen... Tamén que fixe fal... que xa o vin que echa vos pedir un agradecemento, eh? <ríe> pero Era, fal fal surport. faltaba ya a bicicleta lío Carún tamén. <ríe> O que si refantaba eh, a bicicleta subiron mana pena que claro eh, claro que, se, se, tibera, no, se, nunca, eu, se non se non eh, eh aí esa porta de sol que parece que está moi bo día pero que da que la facía refrescaba, sí. eh? Rasca, ras, ras. Sí, sí, el rasca ben por aí o aire. Sí, mira, tamén vos quería tamén, espera, eh, chicos, vos continuo cois, non que esta, esta semana tamén ganhou un concurso de debate na universidade onde está estudiando en Burgos, hmm. outra esa aluna de de Cerrea que estaba ano pasado aquí, que era poeeta Mara Simón. Xa falares dela, xa non falares dela nunha ocasión, verdad? Sí, bueno, porque teñen partido, iban aquí en equipo, coíes, eh, eh, esto en equipo, non? Uh -huh. Pero él ahora, pues, eh, se ve que, que le va, pues, bueno, mira, colleua, colleulle ganas a debatir, uh -huh. eh, está tamén ali en Burgos, pues, meteuse un equipo, e eh, foron gañadores tamén do, do, pues, deste, deste concurso de debate. O sea, que le va a boa escola, non? E logo nós, pois tamén un goziño comentado, esta semana en San Román, hmm. tamén todos os centros, Cobrel, Pedrafita, Cervantes, de Ferrea, e, e, pois, e participamos nun congreso científico, que é a cuarta edición. E os nenos pois expuseron alí traballos de un montón de traballos, sobre todo Pedrafita, bueno, fe, muitísimos, muitísimos. E algúns moi interesantes, como a mim me fixo me gracia un que colleron eh, Casi mil castañas Caray. e as analizaron, tiveron todo ano para ver se si tiñan bicho ah. clasificando as de que clase eran de... porque eu non sabía que había tantas clases de castanes madre mía, <risas> que xa non lembro pero tiña vinte tipos diferentes de castañas sí, gale... sí. galegas no, eh, de sí, sí. entón eles como os de pedracita pues, lindan tamén co coberto e sí. as Nogais, e, bueno, colleron de distintos sitios, de distintos xoutos, de distintas variedades, e ah. estiveron contabilizando, pois, pues, aquelas variedades ou uh -huh. zonas que que tiñan máis bicho, e intentando, bueno, sacar conclusións que que, que para o ano que ven, pois, pues, continuar con este traballo magnífico que, que fixeron como outros tantos, non? Que tamén me sorprendeu a min, por exemplo, en Pedrafita do Cebreiro, que fixeron un, un traballo sobre o patrimonio relixioso. Oidio a cantidade de esculturas eh, uh -huh. eh, artísticas que hai por aí nos nas parroquias, nas, nas capelas, eh iglesias parroquiais e capelas. Uh -huh. Un montón de bueno, de, dende de Santa María do Cebreiro, que sería a máis antiga, uh -huh. pero bueno, logo de de da época do barroco, rococó, eh incluso pois pues, posteriores, unhas unhas Eh, esculturas, pois, que non, non, bueno, non sei se si que non te fijas Pero me pareceron moi, moi o sea, Dignas virbes, non? Eu tomei nota Para ir aí a esas igrexas parroquiais A, a, a velas eh, eh, bueno, E bueno E agora, pois, si Penso que así, do que tiñe así apuntado mm. eh, Que vos quería comentar E agora, se si quereres, pois vos conto un, unha, Vamos de viax Claro, si queredes, claro a Pois ve, vamos de pois, axar Por la a la riveira do, do Navia e do Ser entón ah. pois mirade, eu disfrutei un día perfecto de bicicleta e eh, eh, quería volar contar ben. a la riveira deses dous ríos non? Eh, a primavera está de cheo enchendo o de verde uh -huh. eh, coa das xestas e outras flores que a mín que me lembran moito o mel non? Sí. entón desde pois tomei a estrada da poba eh, que sabedes que dentro da borquería pois sigue o curso de do río Navia, primeiro pola marcha esquerda, mm -hmm. e logo en San Martiño de Ribeira, sí. pois o asfalto cruza o río, e vai mm -hmm. hasta Navia subindo e baixando, mm -hmm. a cabana pois ata, eh, pola outra ribeira, pola ribeira da dereita, non? Mm -hmm. Entón, e a calor, eh, cheguei, cheguei a pobra, e digo, pois vou continuar río abaixo, porque sei que a partir de... de das veigas, ese lugar tan, tan bonito que en non había allí chaman as veigas sí. a estrada xegue uns kilómetros máis eh, moi preto do río uh -huh. sen desnivel, eh, debaixo de un túnel de, de vegetación uh -huh. que o fan pois un paseo que vede sempre moita xente de naria por aí paseando pero non me extraña, non? Sí. cheguei hasta a ponte do río Mosa que non sei si se vos dar desconta que antes de Caray, virar para muito... a carretera de Rao sí. Sí, pois sí, que sí. que sube, si sí. aí coi din volta Eh, auga, non sen se si coñeces eh Armando, a Fontes de Saverga, que ora arreglaron alí moito sí, sí, o peda da sí. carretera. Sí, sí. Ama, ama seu vivín <risa> Vos, vale. A máis eu vivin a UDE. Pois A topeina que bueno, non sou non adoitaba pasar porque nin sequera, pues te decatabas de que alí había unha fonte e ora está moi moi arreglada. Sí, sí, e, sí. e logo, e, pois como non pode ser de outro xeito, os días que son perfectos, non? Necesitan de xente positiva, mm. como como áun que me atopei alí no bar segundo na pobra, sí. que é Enrique. Ah, Enrique. Que Enrique ante tomando un café ah. pola tarde, non? Sí, sí. sí, sí, sí. E, e bueno, logo logo seguindo as indicacións volví para casa e seguindo as indicacións de, de Pepe do Xegunde, non sí. si o coñeceis. Si, sí, eu coñeceis. chegar o río Ser, pois collín, e digo, vou ir ver desde aquí a ver como se vai logo a casa de Oliver Lache, que sei que amañaron a unha carretera, non? Si. Sí. Según me decía xente de Nábia. Uh -huh. Entón, ali, pois collín polo bar do Ser, que son Robledo, uh -huh. Arcón, sí. son, pasar son, que desviar ali por unha carretera que chega a unha estrada que vai xata o río. Uh hum, Eh, pois hai unha ponte que lle chaman a Veiga sí. E aí está o río Set sí. Un lugar, pois, a verdade Bastante, bastante máxico Así moi perdido está sí, sí, Nunca por ali pasara Encantoume poder chegar ali non? E logo, claro, pasas o río Por outro lado, madre mía unha, Unhas pendentes sí. Ata o povo de, de Vilela E claro, está a gravilla bueno. claro, non, non. Aí si sí que hai que andar con cuidado Non tes reparo po, si, si, si vas sola Oye pues pois que xe que me daba como non coñeço a que lo digo buf pero na, nada, porque mira, vince antes digo, ah, está aí Raquel de Son xa lle digo, oi Raquel, que me dá a verte, porque parece que si, sí, eso é o que te comentaba, porque claro a ser unha zona que non coñeces ir, ir sola eh, o sea, eu, eu digo xe porque eh, eh, a, a, xa teño unha edad e eh, eh, Eh, xa caí no, unha vez eh, Fise eh, bastante oh, oh. daño entonces re, eh, Ir acompañado Parece que non Pero dá unha un, Na, bueno Sabes cer... o que pasa? Que a miña intención Normalmente non me suelo meter así sola a Moito vale, Pero vale, bueno A vale. miña intención era ir a Navia sí. E depois deu unho acordo Alí o Chegar o Cruze ah, E é ah. claro E dices Pois pues, o que dices tú Que encima non levaba batería No móvil Claro Exacto, Pero como vinha a Raquel Digo ya Mira, que dices Queres tomar algo? Digo no Pero si sí que ahora Digo che voy ir ahí, que nunca, dice mi ¡ay, muy fácil! Esa ah. <risa> bueno, es bueno. otra positiva porque normalmente aquí te viene ¡uh, no te metas ahí! Sí, <risa> Hay unas <descontas>? cosas <risa> no. Pero Raquel dijo, ¡ah, muy fácil! Bueno. Y ya sale, digo, bueno, pues nada voy a hacer una llamada cuando llegue de otro lado, porque no levo mucha batería xa para que sepas que, que estou ben, así me vigimas. Así que mira que como fago... <risa> claro. <risa> bueno, tú eres valiente, además eres moi nova, que carai. Sí, sí, sí, pero bueno, nunca te vas... Sí, sempre te... A ver, eh, eu, eu falo xo por, por, por precaución, non, non, che sí. por outra, non é por outra cousa, non, ni moito menos. Claro, claro, además, que, ahí, además, por aí, coido que... que ah, Pouca poboación deberás estar por aí Que... É que, sí, bueno, sí, na, persoas... que non, non hai, non vei nadie Mira, fíjate, Ves agora podes decir A, ver, a decirle, eso... boa somar a nariz, a ver como sí, Que hai, non? Claro. Estaba aquelo soleado, tranquilo sí, y sí, y sí. Estaba a casa de Suso Que son os... Bueno, me parece, eu coñezo a de Suso e de Oliver Creo que son casi as únicas Aunque de Oliver parece que hai ali como un grupiño así De alguna casa máis, abas, sí. ah. mm. Entón a de Suso tiña a porta aberta mm. Digo, pues no, no hay nadie, porque no había así como pintas de, de haber gente Digo, igual marcharon a Pobra, porque había ah. feira Ah, claro eh, Luego a de Oliver, también se llevaba ahí tranquiña, tal Y eh, digo, mm. no tenía pinta, de ver, ninguén no puedo Y eh, nos demás, mm. tampoco Con calpo ya tiré para arriba, y bueno, pues ya de vuelta para casa Un disfrute, verdad sí. que un disfrute, sí, sí, la verdad es eso Sí, sí, sí Poi pues nada, que, que sigas disfrutando deses de desas de, de, de, de túas deses teus percorridos e ademais non sei sé, dir de, eh de, de, descubrindo descubrindo sitios lugares, non? Sí, sí, claro sí. Descubrindo sitios que claro, Encanto, ¿no? ¿no? Sí. os descubres tanto, os que sempre está saben co cal eu vos animo se vos vides claro. a que vos fagades esta carretera de do Navia, que é moi bonita, e mm. pois pues facer eso de ir ah, a a casa do Oliverglaxe e claro. por pues, subir por Kindows e unha sí. volta que non é tampouco demasiado, bueno, fixen 80 km desde Cerrea, de pero xa se, bueno, se xa é xa é trayecto, xa xa é trayecto eu, eu, eu os que máis longos que fago ultimamente Fernanda porque é nova, é unha moza eu, os que fago ultimamente de máis pero longos non pasan ao mellor dos 60 pero un ou dous nada máis o que... bueno, nada, pero tampouco ando todos os días, o que pasa é que sí que é verdad que esta temporada estamos andando moito entón te escolles prática Vai, claro. e eso, e botella tarde eh? tampouco te pensas que tomei o café con con Enrique que había un mundo que non o vía. Muy bien. Y, y eso, vale. o sea, que, bueno. Pois pues, alegrámonos moitísimo aí e sí, volvemos a repetir que eso, moitísimos parabéns e felicitações <risa> e eh, eh, bueno, que sigas disfrutando dessa dessa paisaxe, desse desse das flores, desses viaxes, de Y, y e oye, e de que e de que, pues sobre todo que que ollos oye, uintes, pues que sen que teñen aquí afinidade. Voy a animarlos a que cuando tenía esa ocasión, que aquí eso todos esos lugares son son másicos, non? Vale. Pois, pues, eh, Galicia en si sí eh, Eu aí tempo que tomei nota de eh, quero, quero disfrutar en algún momento pois pues, contigo, aunque non leve a miña bicicleta al Lugo unha para poder Eso. pasear da, un chiquiqui. Já gustaremos unha, por iso non te preocupes. Fernanda, un prazer. pero co no sí, claro. no. traémolo de, de coche escoba Lévanos a Merende. Bueno, Fernanda, un aperta grande, moitísimas gracias que sigas disfrutando dando eh, Unha feliz semana Pois veña, unha aperta a todos Moi ben, Fernanda, chao, unha chao. aperta, xao Máis música para Continuar adobiando nosa pronóstica Vente vindo, vente vindo Que eu tamén me vou andando